بسم الله الرحمن الرحيم تو مثال من الخطاب الى غيبه قالوا تعالى قالوا تعالى حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم لذلك بالمثال تاع انه كي ده خطاب مواليد المخاطبنا غيبه ترتبت غايبه على الطرف ده دلت ان اول الله تعالى خطاب قد حته و هغه چې وسیر کوم په بر او په <تصفيق> بحر الله تعالی ذات ته چبوزي تاسو په بر او په بحر کې په بر کې په دغړو په ذریعے سره ځخ په ذریعے سره صحیح او مختلف سيزونو په ذریعے سره او په بحر کې د کشټو په ذریعے سره بوزي تاسو تاسو رواني حته تر دې پورې ځا چې شې تاسو کومتم مخاطب ده فیر فل کې کې وایي نه دا روان شي به په دی باندې وس به کوم ويل پکارو iza qonto pel ful ke wajare na bikum تاسو tasu shep gishtug o da gishtara wani she ptasu tardeji shep gishtug o da gishtara wani she pdi me khatarna kam rapta khabar la bay bart rapta poshgan ha ji wajat harihun nasqu wajahum al maut min kulli makan wa zall annahu دعاء الله ربنا دعاء نو دا انسانانو حالت ته چې کله غیر شي نو بیا دعاء الله مخلصينا لهدي بیا ሰلتا سما شرورون چې بیا راغیر شي دا صفات توحید دی دغه چې د زمانی مولای نشي بیان نو الله تعالی دی آیت کې انساني حالت باندې چې کله انسان غیر شي نو دې ته د الله حکم تعالی کې دي ودکه وحده غرغری کې بیان کړی توبه نه نه ایمان یا قبلی کیونه درو استقرار او د مجبوريه او د غرغري وکې توبه قبلیه حيد کي راضي نه وليست تتوبتي الذي يعملون السيئات حتى اذا حضرهم الموت قال اني توبت توبت ان هو اسنه خره توبه نه شي ته حتی که سانه توبه نشه وليست التوبه حتی که سانه توبه کو ویلته نشته باران دا اد مزمنه هو هديکته مخاطب دې بیا ول ک یا ب کوم کاس نه او دا کشت روان شي ب کوم بوي تاسو د اوجر نه دا کشت روان شي ب کوم په تاسو سره تاسو بويول ک یا ب کوم ثال الاتفاات من ریبت تقلم دریبت نهوالي تقلمطرب تهقل هوطانه کلله الله تلا دی واللهلهله ت لا ذاتی سر لغیا چې راېې گانه اسم د هر ځې ک الله کا نه ل اتوسیرو فسرعو برای ده ہواگان رو چتی کی ده ہواگان صحابہ نو ریزی فسقنا او ظاہر په حکم غائب کی الله ایمن گبوزو راح کو دی وریزو صحیح شگن الا بلذ میتن اغا او چخارتا چی اگے کی باران مارا نشه اوچی فسقنا کے نام متکلم نے او اللہ دا په حکم غائب کی نو دا غیبتنا رائع چاہت رب تا تکلیمت تا مبطل ظاہر امبطل ظاہر سو ساقہو سقناہو پزا سید بکارو فتترین صحابا الله اللہ اللہ تلا بوزدک وریازی ساقہو ساقہ اللہ تعالی یعنی بوزد اللہ تلا ذا لکا صحاب واجرانہو الہ بلد مئیت اوجاری کی دل روانی کی دل روانی کی دل روانی او اچھخار تربتا چبارا بنی شوی ومثال الالتفاة من الغیبتی للخطاب غیبت نچا ترابتا خطاب ترابتا شبک سورتنا دی غالباً غالباً جلاخی رسوت دی غیبت نخطاب ترابتا قوله دعانا قول اللہ تعالی دی مالک یوم الدین ایاک نعبد نمالک دا اسم ظاہر دے اسم ظاہر پا حکم د کے دے غائب کے دیو پر دیکھ رہا ہوکے نو دا غائب شو او ایاکا دا کسی دے خطاب دے مخاطب دے صحیح نو د جتا د نا کوم ترپتا د د رېبت نا کوم ترپتا خبر ولا کتاب ومت الظاهر اياه مالک یوم و مالک درځی قیامت ایا کنا خاص تا ته بل څه دا وایي هغه جهو دي نه د د اس نو جهاد بیان کی یو کی چا عامه ټول ټول الټفاتات او هغه نقطه کې دی د الټفات د پر نقطه پکار دا بلا وا د کلام ترز بدلول دا درست نه دی صحیح بل ایک کلام آخری چا ایکی التفات اشخ و التفات نتقطتنوشی نو دو کسما نکات بیانی یو نکتا خاصا بل عاما یو عاما نکتا چا ار التفات کی گئی یو خاص خاص نکتا در ار التفات تفارا زان زان لنکتبی خبر امجا ہم ترالا کم نو دل تا رنبا وجه چا بیانی دا عاما وجه دا و وجهو ان الکلام ازانو کلم من اسلوبین الى اسلوبین اسلوب دی لفظ کو اسلوب دی لغات کې یو یو یا اسلوب یو اسلوب مین اسلوبین الی اسلوبین کان ذالک الكلام احسنا تفریته ای تجدیدا و احداثا من طریق الصوب لنشاط السامع و کان اکثر القاذن لیسائل قالوا موجودا دی وجه د حسن د التقاض دادا هر کله چې كلام نقل پلیشی دی یو طریقه نه بنطریقه ګلومبه طریقه نه مراد مثلا خطاب والے اور قصې بهت والے یرضی اولت والے یا تکلم والے غیبت والے طریقو د اسلوب انه مرادو او قوم دک خبر دي دقدرې وړه د کلامه طریقې هر کله چې نپچی دیوی طریقې متب طریقې دنده پایده سکی احسن او تطریقه تن دا ډیر خسته با کلام په اعتبار د تطریق تطریق دو کوي او تجدید یو احداث تجدید نه کول او احداث نه نهواله پیدا کول چې یو شته تذکر تجدید کې ناقص رختل احداث راځي نهواله راځي صحیح شګنه نو یو کول سره احداث آ نو وی داواله راځي تقریبا تقریبا دواله لازم ملزومی نو احداث اصل کې یو کپل نه مثلا ته زلا کپلندره کېو بل نه وواخلې دپلې کې تجدید خبرمزه دره زلا ختم نه او احداث دا ده احداث تشخيکل ورل بدل کې ها نه خبرمزه دره دغه مطلب یې دی مده دې دا کلام خستې په اعتبار د نوی کول سره کلام نوې شیته تازه چې ترازی بدل شي نو چې ترازی بدل شي نو دغه سپای دی دا احسان وی د پاره د نشاد د سامع سامع ورسره چستګي هغه چې چستواله پیدا کیه اګه ترانګي وکنه وکنه اکثر ایکاذن لنصایره او دا اکثر ایکاذن ایکاذن مخور طويل کی دا به به ضروري د څ <سيشتے> شي ته پیدا را لیسرائیليجه كلام تغوكي نه كلام طریقه خبر او خبره طریقه او طرز او انزاد بدله د دې د پاره چې یوو كلام کې خپلواله پیدا شي نو ویواله جدت پیدا شي کل جدید لذيذ وي مخه خبره دا چې مخاطب ته یو تار غږه غو نه بس هغه بدکته دا غو داسي کی جننه خبره شروع کیا نو طرز باندې ځله خبرو کوي کنه نو اوس شي تازه شي خبره څنګه پیدا شي او بدلو بدلو خبر دغه کی ما انداز بدلول دا بدل یو خبره صحیح شکان یو اړ موږ کې په یو انداز دوی ته واسه خلک دموکراتي بل بلاش نه اګه خبره وکه انداز ور لسګي بدل کی ما غی ته خلک وکه دي بل بلاش هم د کتاب او قران او حدیث په و انداز د ولا بدل کی لسو هفته بوسره یو سب د خلک اندازم بدل کی ما غی ته خلک نور ولګي نو انداز کې تجدید و په کلام کې سامع وقت چسکی کی بيدارکی او اگر اوخی کی وګو تا لګی دا اما وجزدا ټوپکټولو التفاتات کی موجوده اوج وی اوج حسن التفات اوج حسن التفات غداده چې ان الكلام كلام چره زموږ کې دوه اسلوبين ثيو اسلوب طریقه نه نقل کړی بلې طریقه ته خطاب نه غیبت مثلا كان ذلك الكلام بده الكلام احسن احسن تطریقه ده ان الكلام لپاره خبر دی اسنه هستی ته دریدن په اعتبار د نوی کول او احسان او په اعتبار د تازه کولو من طریقه صو د مخوز ده چانه د ترایتوس صو بنا د کپلی او حلت بن حلت سرا بدلون خبرمز انترا لگا ده د دینه مخوز ده خدي کپلي چې زالشي وجه بیا سمرا سمګه پینسي وی ګند راي ګاند نو خون ته راګي کنه دا کلام اگر چې زلا خبري وچې وای دا راواله پیدا کیږي مګا احسن التدريسه د ډېر خصي په اعتبار کولو تعقلو د نشاد د سامي د چوسته د سامي اچاوک کیدی وکانه اکثر او دا ډېر اکثر وی دا کلام ای ای, ای کازن د پارا د بيدارولو للیصای الیح اچاوک کیدی الیح د کلام ته ای لذالک کلام دنه لكل جديد لذذ یقدر هر شي نو ویشي درسې لذذې راسب جنې ورځې نو خاله کیو کړی بیا ته 100 روپے باندې دارا ملایي حبرم زه درته لگا یکم واقعي نوي نوخي لکه نيوي را شي غنور غرا ني لكل جديد لذت هغ ني شي برسي لذت وحذا وجه حسن الالتفات على الاطلاق او دا وجه دا حسن الالتفات على الاطلاق پټول زينه کي وقد يختص مواقتا وقد يختص مواقعه او سماكيد الالتفات دا سي لي چي خاصگي بي لطائف لسنا كتصرا غير هذا غیر بدی وجع منا دا ارځه کې کې دي خاص خاص موږ کې کې دي چې لکه د یو مثال پېښ کېږي په صورت الفاتحه ته ان العابد اذا ذكر الحقيقه بالحمد ان قلب حاضرين صورت هيت فاتحه انداز بياني او سره سره الټفات هم کې شو دمس کې نو هغه الټفات نقطه بياني فان العابد بند چې اذا ذكر الحقيقه هر کله چې مستحق او لایق زاد احمد هغه بیان کی دا قلب حاضر ندی الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین داوی بالکل یادی کی او زری حاضری او د صفات ته سوچ کی دا الله صفات ته چې ور رب العالمین دی ټول الحمدلله آ مهربانه ده خاص مهربانه ده بچی کل ذکر کی میجدل عبد من نفسه محرکاً للإقبال علی بیا انسان مومی د کعبد دکارس چدی د مومی وختن زړه کې سبب او باعث محرک مره سبب او باعث د مومی د طره د څه خبره د پزله کې باعث او سبب پیدا کیږي لیل اکبال علی چې علاقه د ذات سره مخامخ خبره کول پکار دی, سر دی الله سره مخاطبت په کلام کې کېد شي مخامخ نه کېږي دنیا کې کته سخیال کوي چې سړی د خاص اتحاد وری جو عالم په بیا د ملاقات شو کیا او کو دنیا کې نه د قبر زیارت کوي وکم سکم چې خصې پات سړې ووري کړه انسان وي او کړه الله تعالی نو دې سره مینه او ربت پیدا کیږي دا, دا سره د خطاب کولو د مخامخ کېدو مینه سکي پیدا کیږي نو دې چې د قلب حاضر نه راکړم بلې پات زبر کې حمد او رب العالمین الرحمان الرحیم نه جدو ذلک العبد مني د کباندا من نفس هی طلخ تل کې محرک او باعث او سبب للاقبال علیه چې دې متوجی شي تدک حق ذات باندې چې ا لایک د حمد ده علازلک حقيقي بن حمد په غزاد باندې متوجی شي چې لایک د حمد ده خطاب سره وکول ماجر علی او هر کله چې جاری کی علی مستحق د حمد باندې صفته من تل ک صفات صفات د تک صفات نوم سن رب العالمین مالک یوم الدین العظام هغه صفات چې لوی بی نو کلو زلک المحرک چې صفات څخه کی نو دمر د کابس او سبب څخه مضبوطی نو كل مع اجره ان اوله نومنتعد دا ش چې واږ دسبب او با ان اوول الامو دا چې واړږ د کب او ماملا او دا تلاوت ال خاتمت ختمې د د ک سپتوته اطلاوت کوي کوي تر دی چې ختممت د د سپاتو شي نیمال ک اوومدید ال المفیدتي او خاتمې پر دا ول سپچین المفيدتي ا ذلك الحقيکو بالحمد ان هو ذلك الحقيكو بالحمد نو دا صفات دا طول چده اولی یویو سفت ورپسی ہوئی نو دا پای دور کیده دی خبرې انہو چدک اللہ ایک دا حمد چده مالک الامر کلی ہی پیو من جزا شی علک مالک د طولو ماملو دی د دا, دا, دا سبان دی جزا باند خبران پاہین ازن ورپسی ایندمت نگوری پاہین ازن یوجب ذالک المحرر کو لتناہیه پل قوتی ال اقبال علیه والخطاب بی تخصیصی الخضور والاستع هر کله چې دا ټول صفات دیووی واخره چې ټولونه مضبوط صفات چې الګه د قیامت ټول کنټرول دا په لاس کې دی او نهي شو اخیری سپات مضبوط هو دا ذکر شې چې د هر ټول کنټرولر دا په لاس کې دی زمما دا د اخرت سره دا نو د انسان د وقته محرک انتهایی مضبوط شیدا سبب او باعث انتهایی مضبوط شی را سره چې د سره برابراس خبره وکړه او د دنیا زله د قیامت مسئله د دنیا مسئله څه کا نو دې داری کو اور کسی و وي یا جنابت مخاطب ذکر کیږي چې د خطاب لایق دي د ملاقات لایق ذات دی نو ایه جنابت بیا ویل پکار دی او سراسر چې د ټول مالک ته عبادت هم دا پکار دی ادا کورنګ دا ټول مسائل اخلقولم پکار دی ورپسې سو ایه کا نستعین او بیا ذکر کیږي ایه جنابت او نستعین کې مفہوم ځکه کړنې د پاره د شو ایه کا کې تکریم راغد د پاره د تخصیص د کنيکات وسرو سره خ اي اول كلما اجره ان كيت سبب جياري کي اي اول تر دي پوري چ ما مل وادي جي اي ان اول الامر ما مل ذات وادي جي اله خاتمه ها اله خاتمه تلك صفات خاتمه د دکه صفات ياني مالك يمدين وي المفيدته دکه خاتمه پيدور کي انه چ دك لايك د حمد چ دي ذلك الحقيق وبالحمد مالك الامر كله د تور ماملي او د اختيار مالك ته الامر كله د تور اختيار مالک تپيون ده جزاکي لانه ازيفه مالك مالک یوم الدین ځکه اضافه شوه د مالک یوم الدین ته ادا پیدا سورګی تنظیم او د ملکیت ورکیکنه او په شریعه علی طریق الاتساع د په طریقو الاتساع او د او د مجاز باندې الاتساع مراد مجاز د په طریقې له سره نق اصل کې دی. ده مفعول مفعول فهیره مالک فی یوم الدین ابرم ده دلاله خفیت نه شو د برایا اضافه شوه ده دا دابطه طریقې د اتساع یعنی د مجاز باندې او المنه علی الذربیه او معنا د ذربیه ته مالک فی یوم الدین والمفعول محضوب او مفول محذوف د مالک به سره نو اغمخ ک متن کې ذکر کو الامر كله مالک یوم الدین اه صحیح شو دلالت علی التعمیم به طرح دلالت په تعمیم باندې واسره واسره اختصار نه هغه رمځندرا لګا ها جی نو څوک دا و چې مفعول ذکر کړ کو مالک فی یومی الدین الامور کل لہا ویویلو مالک فی یومی الدین الامور کل لہا محفوظ و ذکر کڑو نا دیئی دی مال اختصار دا کی بیا اختصار نوچہ اللہ مرکل لہوی وزرا ویویل قبل سجابوت کی ندیوالم المفعول محذوف او ده مالک لفظ مفعول چې ده مخذوب ته دلاله کوي په حين اذن په دکه وخت کې چې د مالک یو مدین ولا صفت جاری کی یو جب ذلک المحرك دکه سبب او باعث مزبوتیه لتنہیه بالکواتیزه کته په انتहात رسیدلی په خپل طاقت کې یو جب ذلک المحرك ثابتې ده ک محرك الاکبال علیه توجوه کول په د کزات باندې خطاب کول د کزات باندې الاقبال اې اقبال العبد توجوه باندې د هغه لازل حققي بن حمد د کمستهق بن حمد سره ولخطابه یوجب الاقبال ولخطابه د پغیته ده د کمحرک ثابتي توجوه کول په د غزات باندې ولخطابه او ثابتي خبر کول را به تخصيص خاص د انسان په له کې د خبر پیدا لګي چې خاص د سره خبر وکم د عبادت وکم ولخطابه او ثابتای دک محرک خطاب کوله له خبرو کوله بتخصیصی خاص د دک سره بیانت الخجوء په انتهاییه جزاء سره یی نه عبارت ته مراده چې بار د د په کار دی ول استعانه او ثابتای ا خطاب کول په سره استعانه سره بغایت الخجوء ول او خطاب په تخصیص سره چې خاص د د سره د خطاب وکړي بتخصیص نی الاستعانه ول خطاب بتخصیصه او ثابتی دکا محرک حتاب کل را خاص داده دا سرا تس سرا بغایت الاستعانه چی د ده انتیه ای استعانه اون انداده واسی دکا محرک دو خبر ثابتی چی و خاص داده دا دا عبادت توشی مخامخ دیتا ویلی شي جی عبادت لائک تی ادوین دا محرک دا خبر ثابتی چی خاص دس را دیت حتاب گوشی جیستان مدد وارو زکر ترطول صفاد لائکی نو یو جبال اقبال علیه والخطاب بی تخصیصی بی آیت الخضور و الاسطیعان با محرک ثابتیت و توجیه کل پدبانده او خاص کر خطاب پل اغسر پدی خبران چه انتہائی اجیزی دی اغسر اوکلشی استیانت داغن اوکلشی پل محماتی په اهم معاملو کې پل باؤو دا امبادو خدا غلط خدا باک ہے پل باؤو فی بتخصیصی اور با چدا بتخصیصی لپس کې جدا و تخصیصیی در متن ندکل را واسلہ فالباب باج را بی تخصیصیی بی تخصیصیی لیو پس کچھ در متعلق بالخطاب در در مصدر خطاب سا متعلق تا یو کالو ویلکی گی خاتبتو بالدعا ورہ خاتب پل کس را ہے بالدعا لیو پذراو جنم نفتہ اولگی گی بی تخصیصی مطالق در چا سر در دو اول خطاب مصدر سا یو جبو خطاب بالتخصیصی ثابتی خطاب لیو بی تخ هر کلچتا اغسرم مخاما خ... اغت دعوت ورکے اغت بلنو کنو اغسرم خاتکتوو بدعا دعوت دعوت استمالی آیت الخضو مانا تا اسنا مای عبادت تا ایات نعبدو حاصل لیں آیت الخضو و آیت الخضو مان دا مانا دا عبادت تا زکا انتہائی تزلل دا اللہ تعالی زادت تا دیتا ویدی کی گیا عبادت دا اور دا اگر چکے میں ترکی کو ذکر ہوئی دی نغه په وی لیکيږي عبادت د تطبیقي غير الله دجاز ملي کړه قربانې طریقې کړه او نظر طریقې کړه او سجده او رکوع طریقې کړه او مصری کړه خبرونه تا له کړه نو دې ټول د دعاه آیت الخضوع څه دی هو معنی د عبادت دا معنی د عبادت شدی یا کنه عبادت شو او للمهمات الک ماتن متن شارح متن سره ولګول وللاستعانه والاستعانه بالمهمات صحیح شکن. لا مهمات لقد كم عندنا واصوياك نستعين سر دا دا نستعين فعل ماضول استنا ماضول تسكي وطول قارنكي مفعول حذف وهمم المهمات وعموم المهمات جل مستفاد ده حذف بمفعولنا نستعين حذف بمفعول ده نستعين في الامور كله في الامور كلها والتخصيص والتخصيص ده خاص بالتخصيصي تخصيصي د روایت الحضور سره کې د استعانت سره خاص داغه عبادت کو, دا کو خاص هغه دا چې الله سره خبره وکړي چې خاص تا په عبادت کو خاص تا نه خاص خاص آسمان هدي وکړي کوم نو باسله او یو تخصيص چې مستفاد دی تقدیم به مفعول نه ای یاګه نعمل ای یاګه نستعمل او د تقدیم او تاخير دا خسره اختصاصه په دغه حیثیتو کې مثال لرکلو فلتيبه المختصه بها نفل لطيبه اغ نقطه المختصه المختص بها نقطه حيز الالتفات المختص بمختصه بهذا دكه مكثره نقطه حيز الالتفات مقدمه الالتفات بصوره فاتحه بصوره فاتحه الالتفات كما نقطه اغصره صحيح اغ نقطه خاص ده ده اغ نقطه سرا موق خاص الالتفات تكتب اغ على النقطه سرا خاصه نقطه نو اغده دي زمانی کی امیدینه یا کنابوت شګنه نو دې التفات <سؤال> غنقطه وي یہ غنقطه ده ان فيه تنبيه ان چې پدې کې ګویا کدا لحظه ترپا تنبيه ده على ان على ان العبد چې یقینا بندہ چې ده اخذت اخذ فالقرات هر کل چې ده شروع کې قرات کې به تلاوت کې کې یجبون پد واجب دي ان يكون قراته چې ویری قرات د علاوه په داسې طریقه یجیدو چې دې مهمي من نفس هی پزلخ بلکه ذالک المحرک المذکور دک سبب او باعث مذکور چه د تلاوت کینو د پزل کې دک خبره وی تلاوت سره چې رب العالمین الحمدو او د غیست احزار دی رب العالمین او د غیست احزار دی کی رحمان الرحیم او د غیست احزار دی او کی چې مالک یوم الدین د دې استهزار دی کی جړ سم مالک ته صحیح څنګه نه له هاه هم د پکار دی نه یا کنه عبادون د پدک دک استهزار دی ا بیا که راستایو دلای نو تطبیق اندازه شو ان فی تنبیه علی ان العاده اذا اذا شرعت القراد هر شروع قراد کیوں کہ واجب دین چی وی دتن قراد علاوه هند پداسه طریق ہے جدو من نفسی ذلک المحرک المسکور محرک المسکور چدی لممی دک بایس او سبب او محرک فقل نفس کے چکم ذکر شو ایو و یو اس و نا